A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi gjmajin. E fa nëndrojmë Zotin të Baraka wa Taala, i dërgojmë salavatë dhe salame më të dashurit tonë Muhammedit a.s. Të ndruar meqë, es-salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Po të kohemi sonte me emisionin e radhës, në këtë sikl të emisioneve, modelet e përkryjera, sonte kemi me radhë emisionin nëmër dhjetë. Investimi në rrugën e Allah të kërinia sahabëve. Të ndruar meqë, investimi dhe shpenzimi në rrugën e Allah të barra këvatala është një prejveprave madhore. Ne kur ledzojmë Kur'anin dhe po ashtu porosit profetiket Muhammed Al-Isham, kuptojmë se një numër i madh i këtyre tekste dhe hynore porositin, nëzisin, thyrin në investimin dhe shpenzimin për në rrugë të Allahot të barra këva ta'ala. Mirë për neve për na interesan dhe do të mundohemi sonte në këtë emisionin ton qëllim shambu i konkret nga rinija e shokve të pegamerit sallallahu aleyhi wa sallem po pse ju në përgjësit dhe nga shoket e ti në këtë fush sa kan investuar në rrugën e Allahot të barra këva ta'ala shoket e Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallem. Mëlejoni qi në fillim të përmendin një fakt shumë rëndësishëm. Kur jam tek shokët e pejgamberit Alislam, dhe investimin dhe shpenzimin rrugën e Allahut Tabaraku Teana, uh, ata në këtë ميدan kanë bë garë, kanë bë garë dhe kanë kanë garuar në mes vete se kush prej tyre e uh, shpenzon dhe investon në rrugën e Allahut më shumë. Andaj ne po flasim për një kategori të njerëzve që në mesin e tyre ka pas një rivalitet shumë të fëqishëm se kush për e tyre shpenzon dhe investon në rrug të allot më shumë. Në të të të të që qëni për qëfar shpirti të fëqishëm, për qëfar mentaliteti dhe frëmzimi po flasim. Transmetan Omeri radiallahu anhu, po fillojmë Bismillah, me rastin e parë. Thotë Omeri, radiallohenhu, një dit i derguar i Zotit, kërkoj nga ne, që ta ndihmojmë një projekt, ishte fjala për betejen e të bukut. Thotë Omeri, radiallohenhu, kër e dhe gjova thirjen nga i derguar i Zotit, atë dit u gëzova, se në atë bot, isha mjaft i përgatitur posadoja goda shumë pasuri që të investoj dhe të ndihmoj feni Allah t'baraka ve taala dhe thash në veten time sot do të jetë dita e parë dhe do të jetë rasti im i parë që un do të jem i parri në mesin e shokëve në kët aspekt dhe vendosë Omeri Radjalanu gjysëmën e pasurisë se ti, tja ofroj pega Omerit në ndim të këti projekti. E dini që farëndodhë, pas i vjenë Omeri Radjalanu dhe ofronë e ofronë gjysën e pasurisë se ti për këtë projekt, për beten e të bukut, më pas vije e bubekri dhe e ofronë tërë pasurin e ti. Subhanallah. Dhe pas këti akti, ngritet o meri Radialanhu dhe i thote bubekrit ovla o im diri sot kam qenë në gar me ty drejt veprave të mira tani publikisht edhe para pegamerit për po e pranoj se nuk mund të mo të jemë në gar me ty sot kam mëndu se do të jemë i pari në mesin e gjithë shokve mirë po pasi që edhe sot kur unë kam qenë mëj pregadituri, mëj forti edhe sot nuk mund ta, nuk kisha mundësi dhe rastin të kemi pari, andaj unë pëdërzoem nga se tje me i miri prej nesh, dhe nësot që qëni shpirtin e tjene garuës për veprat e mira, për investimin dhe shpenzimin në rrugën e Allah të baraka vëtë ala. Shembuli i dytë, shembuli i Othmanit radiallahu anhu, Transmetan Abdurrahmani ben Samura, Radiyallahu anhu, i cili thot: "Je Usman ibn Affan i la Nabi me 1000 dinar në thovbinë e tij, kur përgatiti Nabi alayhi salam ushrën e Usrës." Fot Abdulrahman ibn Sarmur. Kur pejgamberi anisan ishte duke duke i bë përgatitjet e fundit për një betejë, vjen Uthmani radiyallahu anhu dhe ما تيشن اتي ما روبن اتي اسييل نيمي دينار آري قال فصبها في حجر النبي عليه السلام فجعل النبي يقلبها بيديه فيقول ما ضربنا عفوانا ما عملا بعد اليوم يرددها مرارا فا ايوان دوسي نشتفينه پيغامبيره يضره پيغامبته سام Kur i pa pejgamerin 100 dinar, ai pejgameri filloi të luan me to dhe e përsëriti disa herë një frazë, disa herë disa fjalë tha. Pas kësaj dite nuk do ta dëmtoj dhe nuk do ta gjën asgjë e keqe Osmanin radhiyallahu anhu. Çi bie çfarëdo që, që të veprojë Osmani pas sodit, kë njerëj ka arritur piedestalin më të lartë të përkushtimit dhe përse është marisë ti shpirtërore në raport me kriusin e ti. Mishtë ndëruar. Maliani të bëj një sqarim shumë e rëndësishëm, ngase ne po flasim për një ngjarje ku aspekti kohor tani është shumë i rëndësishëm, po flasim për një ngjarje para 14 më shumë se 14 shekuj, më ma shumë se 1400 vite. Ky burr dhe ky zotëri, Uthmani Radi Allahu, po pe i dhuron pejgamberit për këtë projekt 1000 dinar ari. Mirë Ju dhe gjoni gjitha ndej hoxalarët, le gjoni në për libra e, në historinë islame, përdoren, apo përmenden, dy valuta, dinari dhe dërhemi. Dinari ka qenë ari, ndërsa dërhemi ka qenë valutë prej argendit. Mirë, njimi dinar ari. A mund të adim në prafërsisht sa është vlera e këtyre njimi dinar arit sot me vleren tonë? Po, është të thjeshtë. 1 dinar ari ka pas vlerën 3.75 gram ari. Do të thot 3.75 gram ari. Që i bie se 1000 dinar tani kalkulohet 1000 dinar herë 3.75 gram ari, që do të thot ka qenë një një vlerë kujja e madhe e pasurisë që othmani radiallahu në këtë rast, këj ka qenë vetëm njeri prej rastëve që ka ofru në investim dhe në shpenzim në rrugë të Allahot të baraka vëtë ala. Shambulli i tretë më radhë. I qëtë i të regon investimin dhe shpenzimin e shokëve të pej nga merit a.s. në rrugë të Allahot. Abu Talha el Ansari radiallahu anhu. Ky sahabe. Të regon e nesi radiallahu anhu. Kanë Abu Talha ektharul Ansari bil medinet i malë, wa kana habbu amualihi i lejhi hadika. Mustakbel al-mesgjit. Thot enesi radiallanu, Ebu Talha ka qenë njeri prej shokve të pegamerit a isam, prej më të pasurve në Medine. Njeri prej njerëzve më të pasurve në Medine, ka qenë Ebu Talha, dhe prej gjerave që i ka dashtë mësë shumëti nga pasurija e ti, ka qenë një kapështë, një bashqë, për balë gjamist pegamerit sallallahu aleyhi vësallem. Dhe shumë herën pegameri ka hynë këtë bashqe dhe kanë dejt me janë ullur me e butalhen dhe me shokt, kanë pi edhe ujë prej bunarit kësaj bashqe dhe janë strehunë në hijinë kësaj bashqe e kështu më radhë. Kur ka zbrita jeti në dhjet e dy nga kaptina Ale Imran ku Allah u fuqiplotë satë لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم الله جل جلاله ثوت يو نوك دو تا ريني اسني هره يو نوك دو تا ريني اسني هره غادن اميرسيس دريسا نوك شپنزوني اته تكلين ادوني ماس شومتي وما تنفقوا من شيء ذا دج شدوجو تكلين يو اي انفستوني ذا شپنزوني روقنا الله اللهو ادي فار امير Kër ka zbrit këj ajet, thamë është ajetin 92 nga kaptina Ale Imran, është ngrit e botalha dhe është ku të këpëga mërë a.s. dhe i ka thonë, oj dërguari Allahot. Kam dëgju se ka zbrit këj ajet, përgëga mërë a.s. A mi thëtë po. Hëtë atëherë unë për kuptoj se njëriu nuk ka mundësi me arit mirësin, gradën më të lartë të mirësis, deri sa nuk e shpenzan dhe nuk e investan, nuk e jep, a të të ciren e danë mëse shumë ti? Tha ja, Rasul Allah, gjënë të ciren mëse shumë ti, nga pasuria ime unë edua, është pikrisht kjo bashqë dhe kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo projnë të prangja misë. Tha, atëherë, me qëllim që unë dëshiroj ta jetësoj, ta praktikoj në jetën time, këta jetë, unë kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo pega meri sallallahu a.sallam, u gëzua te i mase nga këshembul i lartë i Ebu Talha së radi allanhu, dhe atë bashkë dhe atë kopsht në medine e la në shërbim të njerëzve të varëfër e njerëzve nëvojtarë, që qëni të ndruar vëzër dhe motra. Ebu Talha e dëshuron të mështë shumëti nga pasurije e ti këtë kopsht, dhe për me e aritë shpërblimin që Allahu fuqiplot, po e garanton, e dhuraj dhe edha për Allahun, të baraka, të baraka, wa të ala. Shembuli i katërt, mëral, shembuli nga nana e besimtarve, ojshë e radiallahu anha, në na jon, grua ja e pej nga merit, salallahu, aleyhi wasallem. Transmetoni, i bërë sajdi, nga ummu dërrë, e cila thot, isha, er, isha, e erdha të kë aishëa, e erdha dhe utakova të kë aishëa radiallahu anha, dhe kisha një detyr, që tja ofraja aishës radiallahu anha, njëmi dërhem. Kishte dërgu, dikush dhurat aishës radiallahu anha, prej muslimanëve, grus pegamerët e samë, njëmi dërhem. Thot, deri sa isha prezent të kë ajo, ajo vendosi në ato momente të shpenzaj dhe të dhëraj lemosh dhe sadaka ato njëmi dinar dhe atë dit a ishe radi Allahu anha ishte a gjërushëm. Pas i shpërndajti njëmi dinar, të njëmi dinar dërhemi, i shpërndajti, atë herë i tha njëmi dërhemi, të Argentit, thamë dinari ishte prej arit, dërhemi prej Argentit, njemi dërhemi ishtë përndau, Aishe Radialanha, i thaë, unë më dërrë, oj Aishe, pse nuk i ndave dy dërhemi, që të dalë në pazar në tregë, dhe të blejmë mish, e iftarë të hamë se bashko mish, thotë pot ma kishë kujtu ma herët, kishim me vepru një gjithë e tjilë, mirë po ja se nuk në mbeti asgjë në shtëpinë tonë nuk në mbeti asë gjë në shtëpinë tonë, subhanallah. Sa bujare, sa zemërgjërë, qëfar dashurijet madhe që të shpenzan në rrug të Allahut të baraka vëtë ala nana jon, ajshja radiallahu, radiallahu anha. Shembuli i pest nëse nuk gaboj më radhë, është shembuli Hakimi ben Hizam radiallahu anhu njëri prej sahabëve të njër, një sahabi i cili ka e tu jetë të gjatë, njësë sahabi i cili ka qenë njëri shumë i pasur, edhe para se të pranon të islamin ka qenë njëri bujar, mirë pa dhe në momentin kër e pranon Hakimi Ben Hizam, islamin dhe bëtë musliman, vendos që të vazhdoj rrugën e bujaris dhe mirsis edhe më shumë se si musliman. Andaj është njër rrasti kur hakimi ibn hizam itha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam uiderguarë zotit kur kam qen në ignoranc në jahiljet pa u bë bon musliman si i dhjetar kam ndihmuar dhe kam qen bujar dhe kam jap shumë për pasurishtimin a thuat tani pas se që jam bë bon musliman me llogaritën ato si veprat e mia dhe do të kem mundsi shpërblimin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha po ngasë ti e bë bon musliman dhe قالت اته وپرا تميره چتي كبو دت لوغاريتن تک زوتي تراگون مسعبي بن ثابت رضي الله عنه ثت بلغني والله ان حكيم بن حزام حضر يوم عرفه ومعه 100 رقبه و100 بدنه و100 بقره و100 شاء فقال الكل لله الله اكبر دجني كت بواري كت انوستيم ده شپنزم رغن الله Në një haqë prej haqëve, kërë ka kry haqën Hakimi Bilhizami në ditën e Arafatit, <coughs> Hakimi Bilhizami i ka marë në ditën Arafatit një qinë rëbë, i ka marë një qinë kurbana deshë, një qinë kurbana prej lëbëve, dhe një qinë kurbana prej deveve, të gjithë takto i ka bo gati kurban, shpenzim, sadaka për Allahun të barra këva taala, në natën e kurban bajramit, Allah fërkëva. Në të të të shqyqani, katër loje të investimeve i ka bo. Në ditën arafatit i ka përgadit një qenë njerëz rabë që të uafal jetën. Një qenë kurbana nga devet, një qenë kurbana nga lëpt, një qenë kurbana nga desht të gjitha këto, për Allahum ka thonë, el kullu lilla, krejtë të i kompregadit, për Zotin tim ka investu në rrugë të Allahut të barë e kohetara. Thotë Hakim i ben Hizam, radiallanu për vetë vetin e ti, hëtë kam qenë të rektarë, kam botë të rekti në jemen dhe në sham, thotë sahere jam këthy me fitime të mdha, jam këthy dhe në rrugët e mekes, e në veçan ti, në lagën time, nuk kam leju që të mos e gëzaj një njëri të varëfër, i cili ka qenë i varëfër, duke gëzu të gjithë ata dhe duke enda pasurin e ti dhe të mirat e ti me njerëzit që janë nevojtarë dhe të njerëzit të cilët kanë qenë të varëfër. Hakibë mërë Hizam është për njerëzve të parë, pëthu i se, i cili e ka bleni një shtepi dhe e ka dhuru vakëf për njerëzit, për njerëzit, e shkret për njerëzit e mjerë që ata të kenë ku të strehohën kështu ka vepru Hakim Ibn Hizami, radi Allahu, radi Allahu anhu. Në nësët, investimi i ti është shumë i madhë sa që po të lëshohëmi dhe të ledzojmë në biografinë e ti për mirësit dhe shpenzimin e ti, do të në vëjitet një kohë shumë e gjatë që ne të shpalosim rastet dhe shembojte Hakimi Ben Hizamit, radi Allahu Anhu. Shqeqës të nëruar, e, po e bojmë një shkëputje dhe për shumë shpejt do të kthejemi në pjesën e dytë të emisionit, insha Allahu Ta'ala. Fatë kësish në mesin e rini sonë në betërën një atmosferë zymt sa i përketë rafshidhe prosperitetit dhe, prosperiteti dhe zhvillimit të rinis. Por si du qoftë rinia jonë ka potencialin i cili në momentet të caktuara, mund të shprehë dhe të bëhen mrekullira sa i përket çështjeve madhore që i shërbejnë këtij vendi dhe popullit. Duhet shumë punë për të zgjuar këtë potencial, sidomos duke marr parasysh intervenimet elementeve destruktive morale dhe zhvillimore që rrjedhojnë nga armiqtë të ndryshëm të kësaj rinie, qoftë ajo nga rrafshi politik apo dhe rrafshët e tjera. Potencialin që posëdon rinia e këtij vendi është në nivelin më të lartë të mundshëm duke marr parasysh faktin që është dëshmuar në historinë e vendit tonë. Ku lëvizjet kryesore të ndryshimeve për parimet e qelesdospher kanë buruar pikërisht nga gatishmëria e kësaj rinie për të sakrifikuar qoftë edhe jetën e tyre për çështje madhore të nivelit mbar kombëtar dhe fetar. Këtë e mund të vërtetojmë edhe në kohët aktuale, ku çdo lëvizje apo reagim ndaj padrejcivë dhe shkeljeve të ndryshme që potencialisht do të dëmtonin këtë vend, vijnë pikërisht nga masa të mëdha të rinive që janë të gatshëm të dëmtojnë edhe karrierën e tyre personale. Vaztemi më vazhdimisht që të mos dëmtohet shoqëria, apo edhe më keq, institucionet që thirrën për arsimim dhe edukim. Dha zoti të kanalizohet në mënyrë më të mirë të mundshme gjithë kjo energji dhe potencial i kësaj rinie, nga e cila do të bëheshi ndryshime e zhvillim i pa imagjinueshëm. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mister Neruar u kthyem sërish në emisionin ton Për gjithat atë cilët eventualesht janë kyqur me bonis, sonte në këtë emision jemi duke folur për investimin e shokve të pega mërë të e samë rinisë të tëre në rrugën e Allah të barë këtë ala. Dhe përmendem shumë shemboj në këtë aspekt se sa kanë, qenë, sa kanë qenë të interesuar zemërgjër e bujar që ata të investoj dhe të shpenzojnë në rrugën e Allah të barë këtë ala e përmëndëm shambullin e Ebu Bekrit, pas taj shambullin e Uthmanit, përmëndëm shambullin e Bu Talhë al Ansari, e përmëndëm shambullin e Narnës ton Aishas radi Allah anha, dhe shambullin e Hakim ibn Hizamit radi Allah anho. Për vazhdojmë me shambullin e radhës, Sa'id ibn Sa'id ibn al As radi Allah anho, një për i shogëve të pega mërit, alai salatu wassalam, i të tëri për ashtu, është i njohër me njohër, Rastet e tij me bujarinë ti, ti, e tij, me zemërgjërsinë e tij. Është i një orë rasti kur Saidi, Said ibn al-As, kishte vendosur shtëpinë e tij ta shesë 4000 dinar ari dhe pasi e shiti shtëpinë e tij, kishte vendosur që at pasoritë ato mjete t'ia dhurojë të gjithë asaj njeriu të cili kishte në një hall të madh që ta ndihmojë dhe t'ia largojë brengat dhe problemet e ati njeriu. Është i njohur Said ibn al-As radiyallahu se si njëri i cili u ka ofruar çdo herë nevojtarve dhe njerëzve borgj, madje u kanë dhënë duke ju duke i ofruar borgj me afate të gjata. Shiqoni të ndruar meç ju vëllezër dhe motra. Në konton shumë herë dëgjojmë se njerëzit kanë nevojë që t'u atrokasin derën të tjerëve u kërkoi një hua u kërkoi një borx subhanallahu jo që njëri Said ibn al-As i u them çu ka ofru borx dhe u ka ndihmu mirë po edhe kur u ka ofruar hua dhe borx të tjerë u ka ofru borx me afate të gjata me afate të gjata do të thotë ky ka bë dy të mira edhe i ka ndihmuj njerëz që u ka ofru borx për ata çfarë kanë pas nevojë dhe në anën tjetër afatet kanë qenë të gjata që toa ban sa më të let dhe sa më të mundur njerëzve që ata ta kthejnë borxhin dhe të mos ndihen të ngushtuar, kështu ka vepruar Said ibn al-Asi, Said ibn al-As radiyallahu anhu. Saidi është i njohur edhe me një veçori çdo herë ditën e xumë i kam lidh njerëzit të afërmit, të dashurit e tij, njerëzit nevojtar dhe ka ofruar ushqim shumë ka përgatitur shumë ushqim ditën e Xhamama pas namazit të Xhamos dhe po ashtu ditën e Xhamos është i njohur Saidi u ka dërguar dhurata u ka dërguar dhurata affamiljarëve të tyre njerëzve të afërm po as dhatyrë të cilët nuk i kanë njohur kështu ka thënë e Saidi radiyallahu radiyallahu anhu shembulli i iradas en veçanti prej trive nga shokët e pejgamberit aleyhis salam është shemblë i dy vlazërve që kanë qenë shumë të ri, kër pegameri ka arë pej mekes në Medin, shemblë i sehlit dhe suhejlit. Sehlit dhe suhejlit kanë qenë dy vlazër, që pegameri al-Islam posa ka arë në Medin, e ka pa një tokë, për të cilën tokë pegameri është dashuru dhe ka vendosë që në atë tokë të ndërtoj gjaminë e ti sot ku gjindet gjamija e pegamerit al-Islam. Ka fillu pegameri të interesotë, për Zotin dhe pronarin e asaj toke, dhe i është thënë se pronarët e asaj toke janë dy vëllezër, janë dy etima, Sehli dhe Suheili, dhe pejgamberi Alislam ka kërkuar që të takohet dhe të bisedojë me ta. Kur është taku me Sehlin dhe Suheilin, pejgamberi Alislam i ka treguar këto dy vëllezërve se është i interesuar për tokën e tyre dhe se në atë tokë do ta ndërtoi xhamin e tij. Ata kan thënë ja Rasulullah, ne jemi të gatshëm që tokën tonë ta ofrojmë në shërbim të gjamis, dhe nuk deshirojmë kompenzim. Pegammeri, alesam, ka refuzu ta pranan token e tyre pa kompenzim, nga se ata ishin shumë të ri dhe ishin jetim. Mi empo, Pegammeri tha, ne juve ju jemi mirë njësë që ju neve përnashit një vetëm token. Ne nuk du ta pranojmë token pa kompenzim, ne ju jemi mirë njësë që ju e ofru token nga se ju keni nevojë që për ardhmerin tuaj, të keni një stabilitet dhe pejga meri vendose që tokën e tyre tablinë dhe pastaj në atë tokë e ndërtoj gjamin rësuli yn sallallahu aleyhi wasallam. Shambulli i radhës, të nësëmëtonë okhëbë e iben Amir, radiallanu për një djela shtëri të cilit i kishtë e vdekur nana, në kone pejga meri të alisam, dhe nana ti i kishtë e lonë të rashigimi një bëllën zyk të qmuar, shum të çmuar, me gurt të çmushur. Pasi vdes nëna e këtij djaloshi, erdhi ky djalosh me bylynzykun e nanës së tij tek pejgamberi Alayhis salam dhe i tha: O i dërguari i Allahut, kët bylynzyk me këta gurt të çmushur e kam të trashëguar nga nana ime. Dhe kam vendos ta lë por Allahun, kam vendos ta dhroj ty dhe ti pastaj vepro me kët bylynzyk si të dën. Pejgamberi alayhis salam i tha këtë djaloshit A ta ka lënë nëna testament kët veprë që ti këtu po vepron? Tha "Jo, nuk më ka lënë nëna porositë testament mirë, por nga dëshira." Atëherë pejgamberi sami tha këtë djaloshi, "Atëherë ti mbaje kët blenzikun e nanës, ishte shumë i çmuar, ngasë ky ti do të nevojitet." E kishte pa pejgamberi sami kët djalosh, i thënë, "Nuk e dinte se do të nevojitej në të ardhmen e tij ky bëllun zyk, vlera e ti dhe ajnë të anën do të balafacoj me kërkesat e jetës mirë po shqeqeni ga dishmerin e këti djalloshi që të investan dhe të shpenzan në rrugën e Allahu të baraka vëtë ala. Shembul i radhës është djalli i Abbasit Ubejdullahi apo vlaw i Abdullahi i ben Abbasit, radi Allah në hum. Ubejdullahi ishte vlaw i Abdullahu, Abdullahu ishte i njërë me ambicin e ti për dijen, ndërsa ubejdullahu ishte i njohër me ambicët e ti për trektin, ishte trektar shumë i madhë dhe si trektar i madhë ishte bëj i pasur dhe është i njohër me bujarin e ti nga se të gjithë njerëzve në mek u shpërndan të ushqim, ata njerëz të cilët i njihte, po dhe njerëzit e huaj. Ubejdullahu, shtepi e ti ishte një der e hapur gjithë dëhere për njerëzit në vajtar, për njerëzit e varfar, nga se çdo erën në shtëpinë e Ubejdullahit kishte ushqim radhiyallahu anhu. Shehulli i radhas është shembull i Jabirit radhiyallahu anhu, Jabiri ibni Abdullah në betejën e Hendekut. Dhe ky transmetim, kjo ngjarje është regjistruar në koleksionin e vërtetë të haditheve në koleksionin e Imam Buhariut. Dërsa muslimanët ishin duke hapur hendekin, duke hapur istikame Në mesit natyrë ishte edhe pejgamberi hyn sallallahu alaihi wasallam Jabiri e kishte pa pejgamberin dhe në fytyrën e pejgamberit e kishte kuptu edhe lodhjen edhe urinën. Dhe kur e pa se pejgamberi ishte i lodhur dhe i uritur, Jabiri për një moment i ki fshehurazi, ishte duke i ha për musliman istikamet. Shkoi te gruaja e tij dhe tha oj grua jam duke vrejtur urinën dhe lodhjen në fytyrën e pejgamberit a. A kemi ushqim tek shtëpia? A ke diçka për ushqimit që ti përgatitim pejgamberit një ushqim dhe ta thrasim ne gosti pejgamberin në, pe në drekë? Gruaja tha: Më lejo vetëm pak të shiqoj çka kemi në shtëpi për ushqimin. Dhe kur shiqi tha po, tha me pejgamberin mund të shme i thirë edhe 4-5 njerëz të tjerë që ti gostisim në drekë. Bukurshëm. Filloi gruaja ta përgatit ushqimin dhe pas pak kohë Xhabiri erdhi në vendin ku muslimantët me pejgamberin ishin duke hapur istikamen dhe po i shkon pejgamberit ngadal afër dhe po i thot O i dërguari i Allahut isha në shtëpi dhe porositë agruntime që të përgatitë ushqim e pas një ore merr katër pesë njerëz dhe po shkojmë së bashku e po ushqejemi në shtëpinë time a dënish ka ndolli pejgamberi alayhisalatu alajim dhe u tha banorëve të hendekut. Gjithë ato në njerëzve që ishin duke hapur istikame, duke përnuar. O bura! Leni në punën e ponisemi dhe që të pisë se gjabirit përna thretë në gjabiri në drekë. Subhanallah! Gjabiri të një mbeti në momente, shumë momente të sikletëshme. I kishtë, e kështë e përësit grune ti që të pregadit është qimë për 4-5 njerës, ta një pegameri po i thretë të gjithë ata bura që ishin 5-10 apo 6-10 apo, Allah hë di nësa ishte nëmëri tyre. Dhe kuronisen për më shku drejtë që të pisë e gjabirit, kura ofrun, pegameri Alisam i tha gjabirit, shko më shpejti dhe lajmëroje grune tënde pregadit e terenin, Ater subhanallahu Jabiri me plot ciklet. Hyri në shtëpinë e tij dhe i tha gruas: "O gruaja ime, na ka ndodhur një çedar." "Çka ka ndodhur?" Tha, "Unë i thash Peygamberit (sallallahu alaihi wasallam) merrni një katër-pes veta dhe do të shkojmë së bashku të ushqemi dreken që ke përgatitur." Ai i thiri gjithë njerëzit dhe nuk e dimë çka do të ndodh tani. Nuk e dimë a do të mjafton ushqimi e kështë e ka për sikleti, mirë po gruja e gjabirit ishte më vigilente, tha, o burim, pasi pega mire Alisam, i ka thira ta, sigurisht këtu ka një mshëftësi, dhe ashtu doli, nga se pega mire Alisam, me bekimet e ti, e bekoj ushqimin, me doat e ti, dhe aj ushqim u mjaftoj të gjithë atyre, pas taj edhe mbeti për e ushqimin, mirë po shqeqeni, bujarin, dhe ga dishmerin e gjabirit që të investan dhe të shpenzan në rrugën e Allahut të baraka, të baraka o ta ala. Shembul i radhës është shembul i Abdurrahman i Ben Aufit o radi Allahu anhu. Abdurrahman i Ben Aufit ju mishtenderuar sa për informacian kërëmi tek biografie e ti është njeri për e atyre sahabive që ka posedu shumë pasuri. Shumë pasuri. Dhe Abdurrahman Ibn Aufi, radiallanu, pashtu, është prej atyre shokve të pegamit e samë, që ka shpenzu dhe ka investu shomë në rrugë të Allah, të barak vë ta'ala. Transmetohet nga saib se, kur ka zbritur ajetit 262, e lëdhine ju mfikune emuale, hu mfise bilillaj, thumme la ju të bi'una me emfaku, ata të cilët investojnë, shpenzojnë në rrugë të Allah, e me pas nuk interesohen, thotë saib se Uthmani radiyallahu anhu, kjo ajet ka zbritur për Uthmanin dhe ka zbritur për Abdulrahman ibn Affin radiyallahu anhuma. Por Uthmanin dëgjum më herët për bujarinë e tij, dëgjum më herët për galdishmërinë e tij që ai kishte për të shpenzuar në rrugën e Allahut subhanahu wa taala dhe në dhe biografia dhe rastet dhe bujaria dhe zemërgjërsia dhe galdishmëria e Uthmanit është e njohur për të gjithë ne. Të shqiptojmë tani Abdulrahman ibn Affin radi allanhu, kur erdi një dit, Abdurrahman Ibn Ofi, erdi të këpiga mërë alesam, dhe i kishte me vete 4.000 dinar, ari, 4.000 dinar ari, të gjitha këto i ofroj sadaka të përgiga mërë alesam, që aji bën qëfar të donë me atë pasurin, me atë pasurin e ti, donë thotë, uh, që përgiga mërë alesam, ta kishtë një dispozicion krejt këtë shumë të madhe të pasuris, që aj, pastaj, të disponon me të për nevojat që kishtë islami dhe muslimonet dhe shoqëria në atëko. Dhe në shembojt e Abdurrahman ibn Aufit janë të shumët në historin, në historin islami. Kemi shembojnë e Saadi ibn Ubade, radiallahu anhu. Transmetan ibn Serini, thëtë, Në kohën e pejgamberit e sas kanë një grup i njerëzve që ju kanë thonë banorët e banor të sufës ahlu suffa të cilët nuk kanë pas asgjë. Shtëpia e tyre ka qenë xhamia e pejgamberit e sas, kanë qenë njerëz të varfër, kanë qenë nevojtar dhe kanë jetuar prej sadakas dhe lomoshes dhe zekatit që muslimanët u kanë ofruar, këtyre këtyre njerëzve. Ndërsa numri i tyre ka qenë diku 70 apo 80 njerëz. Kur jemi tek kta, kë, eh Sa'id ibn Ubadah ka pas një interesim të veçantë për banorët e Sufës, cërt kanë qenë të mjerë, kanë qenë të varfër, s'kan pas familje, s'kan pas pasuri. Sa'id ibn Ubadah radiyallahu anhu, i zgjodha rrugë kujdes që t'ju ofron ushqim këtyre 80 personave. Sa ka qenë ngjall, Sa'idi është për kujdes për këta njerëz Donë nga bujarija e tij, nga kujdesi i ti, tij për këta njerëz të varfër, e këta njerëz nevojtar. E kemi shembullin tjetër, shembullin e nanës së besimtarëve Zejnebia e bije Jahshit, e cila po ashtu ka qenë një grua shumë bujare, ka qenë e pasur dhe nuk ka kursy asgjë për rrugët e Allahut subhanahu wa taala, janë të njëjta bujaritë dhe shembulli i kësa i gruje, transmetanë Muhammed ibn Kaab nga ataja, thëtë, Zeynebja radiallahu anha, Zeynebja e bia gjahshit, një herë, një një rast, kishte investu dhe kishte dhe në sadaka 12.000 derhem. 12.000 derhem. Dhe thëtë, subhanallah, e kishte pas një pasuri, një tokë, gjatë tërë vitit, nuk kishte marë asë gjahë, kër i kështë ardhur pasëria pas në vitit 12.000 dërhem, aja thëtë të gjitha këto dëshiraj të ofraj në rrugë të Allahot, të gjitha këto dëshiraj të jenë në shërbim të njerëzve që janë nevojtarë, të atyre njerëzve që kanë nevoj, dënë të thëtë kështu ishte Zeynebja radi Allahu, radi Allahu anham. Nëse ne do të shqyqojmë shok të pega merit a.s. në këtë sferë, kan qen të atill. Dhe shokët e pejgamberit alayhis salam në këtë frym i kanë edukuar edhe fëmijët e tyre. Të Pastaj kjo frym e bujaris, kjo frym e investimit në rrugën e Allahut, e shpenzimit në rrugën e Allahut është për të gjithë, edhe tek breza të, të tjerë. Prandaj jo vetëm shokët e pejgamberit, dhe jo vetëm fëmijët e tyre, të po edhe gjeneratat që kanë ardhur pas tyre të e kanë porciell, e kanë porciell një fërym të til, sa so që ne di me dhe raste ekstreme, kur edhe gjen e fundit që e kanë pas në shtepin e tyre, u a kanë ofru njerëzve nevojtarë dhe njerëzve të varfarë, si kurse, për shembul, e kemi rastin me Ajshën Radiala Anha, ku vjen një nanë me dy fëmi përdore, dhe kërkon ushqim, Ajshën Radiala Anha, hyn në shtepi, dhe thëtë nuk gjeta në shtepin ti me pos dy kokra hurma, dhe i mora ato dy kokra hurma të fundit i afrova kësaj grus, e cila i kishte dy fëmite saj përdore, subhanallah, në tësatë të të kjo është bujari, bujari, e cila te i kalonë gjitha limitët, të gjitha limitët, edhe gjen e fundit në shtepi, që kanë pësedu, e kanë ofru për njerëzit nevojtarë, nga se kështu kanë qenë te edukuar shokt e pegamerit, salallahu aleyhi ve sellem. Dhe shiraj, Këto emisione sonte më e përfundoi me një rast që vjen prej një nipit të pejgamberit alayhi salatu vesselam i cili ka pasur emrin Zeinul Abidin ngase ndon kush thot, po shuk të pejgamberit kanë çën të veçantë që të mos mendon ndon kush që kjo frym e ndihmës dhe shpenzimit në rrugën e Allahut nuk ka çën vetëm të shuk të pejgamberit, po por tillë edhe pas gjeneratave Zeinul Abidin ka jetuar në Medinë Ka qenë njëpi i Hasanit, radi Allah anhu, dhe ka qenë njëri autoritativ, ka qenë njëri i dëvatëshëm, po ka qenë edhe njëri shumë i pasur. Me vitet e tana, njemi familje të varfëra në Medine u ka ofru ushqim. Njemi familjeve. E dini si e kanë kuptu njërzit se ky ka qenë aje cili njemi familjeve në Medine u ka ofru ushqim me vitet e tana? Subhanallah. Në momentin kur ka ndru jetë e zenu l'abidini, në momentin kërë e kanë vendosë me la gjenazën e ti, e kanë pa shpindin e ti me hematoma, me shenja, dhe janë që dit, me, me shenja të zeza, dhe janë që dit, kanë thonë, subhanallah, kërë nuk ka qenë njëri i varfër, kërë nuk ka qenë puntor krahu, kërë nuk ka qenë grindavec, a thua valë pse i ka këto hematoma dhe këto shenje në shpindin e ti. Ata cilët e kanë la gjenazën, e kanë mëfsheh, E kanë fsheqë kët fakt se si janë frigorifuse që ka qenë njëri shumë autoritativ, njëri shumë besimtar, një i pasur. Pasi që e kanë laj gjenazen, e kanë vorros trupin e tina pas një kohe jo shumë të gjatë, është ndihmunga e tinë Medine, ngasë është për kujdes me vitet e tana për 1000 familje. 1000 familjeve, çdo herë në kohë të caktuar u ka ardhur ushqimi herët pranë shtëpive të tyre. Thesi me mil dhe me u, me vaj e me gjërat e nevojshme. E kanë kuptuar se ky ka qenë jo vetëm që ky ka qenë donatori, po edhe ky e ka bëjtur ushqimin me shtëpinë e tij herët para se të mëshkojë me fal namazin e sabaut në xhami, pran çdo shtëpie të të varfërit e ka lënë thesin me ushqim, do të thot me mil dhe me vaj dhe me gjërat e nevojshme. Subhanallahu. Po thuj se 10 vite 1000 familje nuk e kanë ditë kush është ai njeriu i cili permanent u ka ndihmuar, permanent u ka ofruar çim investim dhe shpenzim në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Andaj, edhe ne sot në shoqërinë tonë, të gjithë pa porejtim, rinia dhe të gjithë të tjerët kemi nevojë që të kemi kësillë frymëzimi, kemi nevojë ata qelët kanë mundësi që të shpenzojnë dhe të investojnë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, të ndihmojnë njerëzit e varfër dhe të investojnë në çdo gjë që kontribon që fjalë Allah të jetë me larta për projekte të kajrit nga se kështu kanë qenë shok të pega mërit sallallahu a.s. dhe ne në përmjet kësaj, e, kësaj kulture, arim që të ngritemi në grada shumë të larta të këzotë i në, të këllahu sëbhanahu wa ta'ala. Që që është të ndëruar e, në fund të emisionit nuk nëngelet asë qeter, vetëm që të lusim Allah sëbhanahu wa ta'ala që të jemi prea të njërëzve që të mira të cilat i posedoim i ofrojmë në shërbim të Allahut, në shërbim të Fesat Allahut i investojmë për punë të mira me qëllim që kur të shkojmë në botën tjetër të arrijm shpërblime dhe grada të larta inshallahutaana, elusim Allahun tebaraka wa taana, kemi pratonë njerëzve që Allahu dhul jalal do të na ndihmojnë në këtë botë dhe në botën tjetër, kemi pratonë njerëzve që Allahu na dhuron të mira në këtë botë dhe në botën tjetër dhe na mbron prej zjarrit të xhennemit Derin takimin e radhas. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.